Hej eh, välkomna till eh, podden som eh, troligtvis kommer göra alla lyckliga Och efterlängtade podd Ja exakt, vi är äntligen här, jag sitter i hyddan eh, och han <skratt> sitter, eh, ligger i garderoben <skratt> på sitt gamla pojkrum eh, Det är jävligt viktigt, ja, alltså, jag, är, alltså, jag är som en författare, jag, jag kräver lugn och ro där jag jobbar <skratt> Ja alltså vi har ju försökt här i flera timmar Alltså det, podcast det är liksom inte på första försök liksom och, och vi har försökt här någon timme nu Men här, har en smart så är det. Ay, Alltså jag har väldigt svårt Jag är väldigt svårt för att göra saker på beställning oh. Jag kräver liksom eh, lugn och ro Nu ligger jag här i garderoben nu, nu kör vi i första avsnittet liksom Ja du kör vi första avsnittet Vi kan väl eh, börja prata lite om oss själva Ja, vi kör en kort presentation och sen äh, berättar vi lite om äh, podden tycker ja, jag. Ja, det låter bra. Yes, äh, Hannes Martinsson här. 20 år, kommer från Ostby. Äh, bor för tillfället i Göteborg. Jag har bott sedan i äh, september i år. Jobbar som äh, kock på ett ställe på Avenyn. Och äh, ja, det är väl allt som är värt att veta om mig. Kör då, Olle? Ja, min lista är ju lite längre då. Om man säger får... värt att veta så... Ja, lite bättre.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 Ja. Vem är Max Sandberg Ole? Max Sandberg är ju en En kille här Han är med Eller är gammal som oss är nu 20 år En kille som alltid går lite på Är det faktiskt, trodde jag <här> Fram tills <här> Ja fram till att Han har ju träffat en tjej nu Och är jättekär så här. Och det, det förstår jag för Elinor är riktig klippa Liksom och... Hon är jättetrevlig och så här men jag känner inte eller nåt hon verkade vara hon är trevlig. hon är riktigt trevlig alltså, så det jag förstår att att han är kär i henne så alltså, så det är det är okej okay. men den här att han släpper biren där jag liksom det var mycket lörda Ja det är helt okej okay, alltså. men det var så här liksom, att jag äh, jag började hänga med Max när jag var äh, 13 bast och sånt och äh, ja det var ju liksom biren som förde ihop oss. Jag vill dricka beer och Max drack beer.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 <här> så, så det var, jag fick typ det, Jag behövde ingen skattkarta så jag fick liksom, Där skulle den ligga liksom, Och då fick jag liksom gitt, <här> Ha en sån här leksakspad eh, Jag kommer ihåg fick en karta med typ kryss på Som du skulle leta upp det då eller? Eller <här> det? Han, Jag hade ju hoppats det Men de sa typ eh, alltså Jag var ju i telefon med dem då, så, så, sa de, så sa de att eh, Vad det var Och så fick jag följa det och så satt jag där med en sån sandlåddes Och du grävde upp dess låda med en sån här systemet där. Har du en sån spade med där hemifrån då? Ja, nej, jag hittade något tror jag. jag gick fan, jo, jag gick fan in på en trädgård och så. Knappt en sån. Hittade en sån där. Och så, det blev nog jävligt polar så jag grävde upp mina kung. Halvlitos kung var det med på den tiden. Jävligt äckligt men. Ja, det var första gången jag drack bea. Det, det var uppgrävda kung. Farget. Ja, vad gud. Ja, riktigt fint. Och Max Sandberg, jag spår lite ut med Men Max Sandberg, vem man är? Det är, ju, det är ju IFK Osbys uh, största uh, kändis. Eller vad man ska säga, mest populära spelare. han är väldigt het just nu. Ja, extremt het uh, på marknaden. Sociala medier och mycket några Skåne också. Ja, han man har sett. Jag läser inte några Skåne själv, men man hör ju hemifrån att det...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 Ja, så är det liksom en bild på Max Amber han sitter så här på tebaren. Liksom, ingen vet vem det är som har lagt ut. Den. Nej, jag kommer uh, ihåg. Han var så AI för att den här bilden uh, kom ut. Ja, magiskt. Han är, han är jävligt bra på förfästarna i alla fall, det får mig igen. <kör> ja, det är han. Han är, han kör ofta Han tar ofta dj uh, dj uh, man ska, man dj stolen han sitter här nu. Ja. Uh jag Diddy Han tar den rollen och, och, ja, och sen eh, sen dricker han ju verkligen öl Men Så om vi kör ölspel så så, så är det bara backar liksom aldrig. Ja, och det, det så blir så. ju ofta han som får dricka mest på ölspelen. Ja, det är så för att det, det är roligt. För ja. han dricker dem. Det är, alltså, jag hade man sagt det till dig till exempel så hade du kanske tagit tio klunkar men de hade varit dubbelt så men helt, helt så stora kanske. Ja, precis. Men det är för du ja du kanske inte vill somna på ölsen när, när sketet är vilket. Känns det känns sånt. <laughs> du han Björling. Ja. Ja, det är ju Björn, men han somnar ju på förfesten. Lägger det? Ja, men det här med att han är jävligt aggressiv när det. Det ska ju vara på max sätt, så är det liksom. Ja. Uh, ja är det inte det så blir han förbannad? Ja, det blir... Det är ungefär som den här. Jag har hört lite rykten om den här bandincidenten. Ja, bandincidenten är grym, är den? Ja, jag har hört lite rykten om den. Jag kan ju berätta, det är en. En historia från Lågstadiet. Jag vet inte om Max själv kommer ihåg det. Jag tror inte det för vi har aldrig pratat om det. Men Det var i alla fall på Lågstadiet. Jag tror vi gick i tvåan eller tre sånt. Spelade landhockey på rasten. Jag och Max var i samma lag. Det blev i alla fall straff till vårt lag. Och Max, Max vill ju självklart slå straffen. Och det vill jag också. Så behöver vi bråka om det. Och sen Max tycker att man ska slå straffen på bandyvis. Alltså, alltså bandy på is. Man slår liksom.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 det var, får inte nämna namn, någon, en tjej då, som slog till Max. Och Max blev ju förbannad. Han slog inte tillbaka, men han blev, han blev upprörd. Ja, vad hände sen då? Nej, men det var väl liksom så här att. För det första så hade ju du försvunnit. Ja, här Martin sån hade ju försvunnit, ja. Och jag bara var fan med han? Så Alla han... letade efter mig. Jag gick jag, jag, till, och med jag vet inte vad fan, vad kan man förklara? Vad Sara Bor, jag vet inte. Ja, vi klockar. Ja, typ gula kiosken eller något sånt. Ja. ja. Eh, klockare ja där i alla fall. Så där började jag gå och sen gick jag med ett Ica och ko och, och, och det här. Och sträckade till byn. Och jag, jag bara, Hannes! <skratt> Hannes! <skratt> Spålönt. Ja, sen drog jag en spya mitt i allt med Kommer jag ihåg, jag hade rökt rök så jävla mycket så jag hade jag spyd. <skratt> ja, och i alla fall in och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 lyssna på allt skit som händer där ute i SAS rum då för det var ju folk där hela tiden och så jag kommer ihåg att eh, två tjejer kom in då En av de här tjejerna var hon som slog Max då de kommer in och så börjar de prata skit om Max och säga att han var drama -queed". ja alltså ja. En riktig drama queen är Max han ja men det stämmer nu ja det är det nu ju han skulle ju fan passat in på den uh, jävla sån här uh, docusopa, tror jag Ja. Han ser bra ut med, det, liksom. så det är han nu ja, är... liksom. ja, absolut. Absolut. Gadromall. Ah, gadromall. Ja, <laughs> God, God ja, God, God ja det är det jag säger. Det är som en författare. Vi ska ju snart ringa upp honom här. Ähm, ja, Max Sandberg Max Sandberg. Vad gjorde han igår förresten? Han äh, kollade på fotboll och varm med Linoa tror jag. Den gamla, den, den gamla vanliga lördagen liksom. Fan. Ja. Eller nyva, nej, inte gamla vanliga utan den, nya lörd, den, den vanliga standardlördagen. Ja det är så kan man säga. senaste månaderna. Ja men då får vi passa på att säga att det är grass, grattis i alla fall till de två. Får man ju säga. Till vilka då? Max och Linoa att de har hittat. Så. Ja ja precis. det är trevligt. hoppas väldigt, att äh, Ja väldigt söt där de är. Och man får ju hoppas liksom att äh, Elinor kanske kan ändra Max Ja det här envisheten Kan jag ju få bort lite Alltså Max, Max, ja. Max Jag är ju liksom tänk, Vi går upp och är bakfulla Och liksom. jag har sovit hos honom Och vi kommer ut i köket Och börjar Max skriker Mamma Jag har till mig <laughs> Alltså det här med, det, det där Alltså det måste han få bort liksom. Det är ja. liksom inte...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 Kan man inte tack och Kan man fast Det är roligt att han ringer, ringer dig, han kollar liksom inte upp det på nätet eller så. Han ringer dig och frågar hur jag var Tack och skämmer ut sig Inför alla lyssnare här i podden oh, äh, När vi pratade om Max i MVC. Jag vet en gång när vi var på förfest hemma hos Max Eller det var väl egentligen innan förfesten Hade dratt igång, det var bara jag och Max tror jag Jag var med Ja du var också kan man ja.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 Ska vi svara här nu då? Alldelesligheten. Äh, äh, ja, säg, säg att vi kör live här nu. Hallå, så att de i sig. Ja, hallå Max. Vi är full gång här faktiskt. Äh, så du får fan eh, ta en kopp kaffe och pinga till För snart ringer vi så du vet det. Kanon. Det var varit kul att få en kommentar av Susanne. Eh, angående detta. Ja det har varit jävligt kul faktiskt. Vi ja. kan se om vi kan få det sen när vi ringer upp honom. Då Max igen här. Jag sitter inte och fokuserar nu. Ska jag komma till Yddan eller? Vad händer? <skratt> Nej, vi ringer väl upp han eller? Eh, Hannes, han klarar liksom inte av att sitta bredvid och prata. Så, så det, det får helt enkelt bli ett över Skype. <skratt> <skratt> så vi ringer där sen. Eh, men det är, jag har ju riktigt skön historia med Max Ambe, liksom, Att Vi snackar med fotboll här. Liksom. Han har ju liksom alltid kunnat vara båta så flera veckor utan att någon... Vet vad det är. Han är för skadad. Liksom. Vad var, har han? Vad har hänt liksom? Och det är en en historia. Det är fyllan fyllare. Vi kommer hem från fyllan Och utställer då. Kommer hem och han är riktigt ledad liksom. Sätter sig på en stol. Sitter där och du vet att man har händerna i huvudet. Så kommer kan igen. Sitter där. Och sen helt plötsligt så trillar han av stolen. Och skriver. jag skrika. Korsbandet är av. Åh. <tryk> Karriären är slut wow. Han tror helt så Att Kåsbandet har gått av för att han har trillat Av stolen äh, det är Troligt, Troligtvis var det liksom att han slår i knä <laughs> Karriären är över Magiskt Ja Det är så typiskt Max De som ja. känner honom Förstår verkligen äh, du, Jag tänkte på det med Alltså vi, vi två är ju Personer som är ja, Spontana är vi Spontan. Jag är väldigt spontan. Ja, speciellt du ja, Jag kan bara vara spontan. Ja, vi funderar ju på, eller vi vill ju göra någonting i 2015, kanske då 2018, så alltså, någonting. Men ja, vi vet vi kan ju inte planera någonting. Lite kvar med. Men alltså, det går ju liksom inte att planera någonting man... Nej, det, det är väldigt svårt att planera saker långt i förväg med mig. För jag, jag är väldigt spontan. Max Maxam, han fyller ju 20. Ja, ja. Ja han ju. Och eh, vi vi satt fast. Vad fan? Vad fan ska vi köpa till honom? Eller vad fan ska vi till honom Jag bort? funderade på om vi skulle ha en överraskning för honom. Ja, vi vill ju ha en överraskningsfest det. eller något fast nu gör han ju inte fest själv så det, mm. det går inte nu. Nej, så alltså, det var ju, det var ju liksom svårt att komma på någonting eh, till honom. Vi eh. det ju det att vi skulle flyga hem till Åla. <laughs> <laughs> ja, alltså, vi hade ju en riktigt bra idé och det var ju att Flyga hem Biola Från ja, för Barcelona de som inte vet, För de som inte vet vem Biola är Så är det ju Emil Björling Vår kompis från skolan ja, Gamla vapen-dragen ja. En väldigt bra vän Till både oss och Max ja. vi, vi tänkte att det blev den bästa överraskningen Om vi skulle ja. flyga hem Biola från Barcelona ja, är, är det Barcelona? Jag vet inte, jag tänkte bara det låter bra ja, Han är i Spanien i alla fall Ja Spanien är, jobbar där ja. Något skit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 Snacka lite om Gål alltså. Ja. Känner vi oss redo nu eller? Jag, jag, har, en, jag har en. Han har svarat här igen. Kör en hejt helt Nej. Mm, Okej. Okay. Vad är det med han? Det blir inte redo. Det blir inte brågiv och så typ. <skratt> <skratt> Märker du nu att nu vill han ta över showen? <skratt> För det är han som ska bestämma hur det ska gå till. <skratt> <skratt> Också typiskt Max hanna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 Vår, eh, vår vän. Den största idolen. Ja det Ja, Ja Olle ska vi ta och ringa upp Max nu då? Ja vi tar eh, ett samtal. Ja det gör vi. Tjena Max. Tjena tjena. <laughs> Hur läget? Jo fan det är 0 då. Det är fint jag ligger här i garderoben. Och <laughs> kör eh, första avsnittet. Ehm. Vad gör du för något? Just nu? Ja. Jag har precis ätit brunch. Bacon, potatis, Mackor med mamma Tony och Elinor. Trevligt. Elinor är där också nu? Jag har skickat ut henne. Ja, <laughs> det är klart. Hon hör inte ett snack. Vad <laughs> har du gjort i helgen annars? Äh, fredagen. Varför var gjorde jag det Ja, Jag var, det var lite krasslig. Jag var hemma och tog det lunch. Då la mig tid. Lördagen spelade vi Inomus I Slaholm Och på Söp, jag går. Gjorde... Söp? Bans söp, ja. jag bara, jag söp, jag går. Söp. Majsäs My dricker mycket öl. Han är tillbaka! Han är tillbaka, ja. <tryck> va, va, va, Vem söpte med det? Det började med att jag och Martin satt här bettade lite. Vid, vid femtiden ungefär. Så knäppte vi en vers. Sen så fortsatte att vi dricka och han skulle ut på kvällen men han, han körde sin förhållande med mig och Elinor här sen på kvällen. Alltså. Så vi satt och drack och kollade på matchen och jag blev riktigt full. Och sen var det bara hemma då sen var jag hemma. Ja. Trevligt. Det var, har... Martin. Ja just det ni var med ute ja. Godt, gott gott. Jag tänkte, jag tänkte hur gick det på kupen? Jag vet ju men Jo det gick bra, vi är vidare eh, till kvartsfinalen för det blev om två veckor eller sådär Då blev det poäng i gruppspelet och sen slog vi vinst och lade Hur ser du på din egen insats då? Ah, det var lite känt där, eh, inte en inomhus och ingenting Så det var svårt att hitta mm. fået om man säger så Tycker du ändå det kändes bra faktiskt? Ja, ja fan det är det. Ja. absolut det det är så, jag tycker ändå det är så bra ut liksom. Ja det är så bra ut Hela laget liksom Jag märkte inte att vi hade tränat uh, Jag tänkte att vi mm. Det är lite så här Max att vi har ju gått igenom det här Med att Max S dricker mycket öl va mm. Mm. Vi har dratt hela den ja. äh, Historien uh, Vi har ju inte dratt hemfärden från F, Efter Växjö, har vi inte gjort ju <laughs> Men uh, Det är ju så här att vi vill ha reda på Om Max S dricker mycket öl eller om Max S. drack mycket öl mm. Har det hänt någonting eller? Jag kan säga att Max S. drack Mycket öl innan Det är han ah, ja. Äh, <laughs> äh. ja det gjorde ja, han <laughs> jag, jag kan inte Jo men jag tycker ändå jag dricker mycket öl Nu fortfarande Men kan inte lika ofta Kan man säga så jag, är det, det är inte så mycket fest längre då <laughs> Inte lea mycket. mycket utgång Nej, så. Nej och Det har ju på att göra med att du har stadgat dig Sp spelar in, absolut Men det är ju, då kan vi ju ta Elinor, ja Hur känns det med Elinor? Det känns så jävla bra måste jag säga. Hur, länge ni, hur länge har ni varit tillsammans nu? Eh, den 23 november så blev det Alltså har vi varit tillsammans i tre månader Off-season ja. Vi har ju träffats sedan eh, juni någon gång Studenten då? Ja, precis alltså, vad, vad Var det, det studenten ni träffades första gången?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 Ja, men det, det, det är ju jättekul att du har hittat rätt. Ja, det ja. känns för jävla bra. Ja, men det tog ju sen. Du blev ju nästan 20 innan du fick det riktiga förhållande. Ja, jag har aldrig haft ett förhållande. Jag har aldrig... Jag har inte satt nära. Nej, men hur känns det just det här här grejen är, är det något du... Du saknar liksom inte det gamla livet något. Alltså, så här Alltså... Jag vet inte. Alltså, jag trivs ju så bra med henne. Liksom, så det, det är klart att ut, ut med grabbarna liksom, Utgången så är det klart att man saknar det. Ju. Ja. Det gör man, men ä, jag sitter inte hemma och gräver mig. Liksom. Det gör jag inte. Nej. Jag har det för jävla bra med henne. Så, ja. Det blir ju ja. utgång också. Och det, blir, det är inte så att det bara helt ja. slutar mm. nej, nej, det är inte helt borta från. Nej. jag tycker ändå att det är lite faktiskt. Ja. Vill... Ja du var ju ute här för några veckor sedan Men hur gick det då? <laughs> ja just det. efter eh, Sista matchen på säsongen då hade vi en eh, liten förfest i klubbstugan Så säger mm. du vi <laughs> Ja vi, vi i laget här Jag har ju alltid trott Att jag är med i laget Eller Jag vill ju hemskt gärna vara med i laget För jag tycker jag är väldigt bra forspel Nej så hade vi en förfest där i klubbstugan Ja Och eh, sen eh, åkte vi ut till Kristianstad vad hände i Kranstad, Max? Ja, jag, det blev ju ett fullåslag utan dess like. Eh, Klubbstöten spårade lite där man satt och drack hela, hela, hela, hela tiden. Och, eh. Sen så åkte jag in med en sån random jävla bil till Kranstad. Vilka fan satt i den? Det var jag, JP Eriksson, Redan Christian där, liksom. Malmberg och VP. Och så körde Alex Johansson. Och det började med att jag skulle... Jag var lite aj. Äh, på vägen var det, in. Var du aj redan på vägen in? Ja, jag var, ja det var jag. var jag ser det i Sandberg. Det var när jag skulle sätta på musik. Och så vp, han bara äh, äh, slår mig. jag sitter i framsätet. Och han sitter där på Och så, så sitter han att jag spelar så jävla dålig musik. som han bara slår mig. Sånt, <laughs> och sådana grejer. Sådana små... Vad mm, heter äh, och du blev jag banad och du skrek på honom och. och, och nej, så det, det blev ju fel redan där. Det dåligt, då. jag jättedåligt. Ja, äh, jag är dålig. Jag blev jättekorligt. Nej, så vi in och sen så gick jag in. Jag kom in direkt på brand med Martin och alla de För jag tränade mig i kön. Sen så var jag väl inne en timme, en och en halv, en timme kanske. beställde och jag bjöd eh, Martin på massa Red Bull vodka och skit och. Nej, och sen så. Råkar du välta ner en beställd Red Bull-box två gånger? Tydligen. Den <laughs> är uh, <laughs> så, <laughs> Sen så stod jag i baren. Och hängde över baren. Nu kommer en vakt igen och slänger ut Men Jag hade inte gjort det. Jag hade vält ner. Vem som helst kan välta ner. Det gjorde jag också, när vi var där. Ja, precis. Nej, de såg på min tomma blickan. Nej, så blev jag förbannad och slängt därifrån. Nej, alla, alla kommuner. De dras ju till dig, vakterna, känns det som. Ja, det är ju lite så för jag blir ju offerutmän. Det är någonting du har som är... de inte tycker om. Ja. Det roliga är ju med att vi har ju stått där den en, och en och en halv timme, du är inne idag. Vi står stått i kön. Vi är längst fram i kön. Då kommer vakten utspringas med en och håller handen under nacken så hon trycker ut. <laughs> <laughs> det... Jag vänder sig här, någon, så här: Killen, om sa säger det Max Ambers och skriker. Det Slänger ut han i nackars skidet. Ja. Det är många sådana vaktincidenter. Eh, Max Ambers är typ som när vi var i, i, på Madison, vi bor där. Han, han tror att han har blivit vän med vakten. Och sen säger han: ja, Följ med mig. Så går han ut med vakten, och sen har ja, du utslung. Han ha leder mig. Vi har ett sånt på samtal. Ja. Han leder mig med, medan något samtal jag går, Så leder han mig Vägen ut Och jag fattar ingenting <laughs> Så blir han utslängd Det då, var så... detta i Växjö, jag, jag hänger inte med för Det här från början. Nej, Men... var i Borsta ja, I Borsta, okej okay. mm. I Växjö är det något helt annat ju ja, Växjö var ju en helt annan grej Du blev utslängd där också ja. det var, Där var du väl också irriterad På något redan Ja, men det var ju liksom, mycket som grävde mig. För mig Ja, men du blir utslängd i alla fall. Fan, nu kommer jag helt bort med mamma. som ska ta kort på mig i garderoben. sluta nu. <här> <här> mm. Max Amberg blir utslängd. Ja. Blir väldigt upprörd över detta. Ja. ställer dig och pissar på tåget. Nej. Nej, det var inte på tåget. Nej, utan på var... pizzerien. Ja, Napoli. Ja, och polisen kommer. Ja. Och Max, vad händer då? Nej, jag, <skratt> alltså, jag står ständigt med en på p 3 i mitt i mm. Och jag tycker det är trukta, så här dåligt. Jag står fast vid det att Ingen säger till mig att inte göra det. Nej, <skratt> det är vårt fel. <skratt> ja, det är vårt fel, nej. <skratt> alltså, vi tar det på oss. Nej, nej jag har något förstånd vid det. Nej, så kanske någon annan kan ha det. Mm. Eller, nej, men det, nej, absolut. Det, det var jättedumt. Nej, men så, så pissar jag och, och sen så kommer polisen och så får jag böta. Ja, och ja, du var blir jätteirriterad. Jag blir jätteaj på det. Du fick ju nästan fylla eller Ja, det fick jag. Nästan. Men ja. det, det löser sig. Tack. Uh, var det där Det här låten kom fram, eller? Max S. tricker mycket öl. Ja, var det där det, det drog igenom? Ja, jag tror nästan det.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 Du kan ju ingenting om bilar som sa Mikvist Nej du kan ju fan ingenting om bilar Sitta där och säga massa grejer om bilar Så inte mycket Det är underbart Ja så vi kan ju dra den här Ja den, när han eh, vägrade att äta Ja den kan vi ta upp Han drar han, till med fastan Ja Max vad var det som hände den gången egentligen Du fick inte pengar av, Till inträde av uh, Susanne jag hade väldigt ont Och jag ville gärna ut. <laughs> Susanne hade lagat en brakmåltid. Oh, ja. <laughs> och vad har du då? Uh, nej jag äter inte då. Om inte jag får pek till <laughs> Vad sa Susanne då? Uh, enligt er så har hon gett med sig. <laughs> <laughs> <laughs> ja men det har hon säkert. Jag tror det är så, på något sätt om jag gjorde alltså, sysslor här hemma liksom och lite sådana grejer och sen. Vad säng? Oj. Oj. Ja, typ för soporna och disken och lite sådana jag Så jag var ju, kom kommun. Man får all, nästan alltid som man vill ju. Förutom Löst. den här gången det var straff. Ja. Jag har berättat om en bandy-incident, Max, som skedde på lågstadiet. Jag tror inte du kommer ihåg detta. Mm. Vi, vi spelade landhockey på rasten. Mm. Så blev det straff. Och vi, du och jag blev väldigt eh, vi började bråka om hur man slår straff i, i landhockey. Du tyckte, du tyckte att man skulle slå den som i bandy, du vet när man skjuter direkt. Och jag tyckte mm. att man skulle köra ishockey style när man går fram med bollen ja, ja. där slutar med att vi slogs med klubborna Det kommer jag ihåg lite faktiskt ja, Jag kommer <laughs> ihåg lite så, blir Samtal med rektorn och sånt <laughs> ja, det, var, det var det vi pratade om att Vi eh... vill ha som du Det är på ditt sätt liksom. det är... ja. Annars blev du förbannad Ja men ja nu så var det kanske Det var så kanske För att gå vidare så har vi ju eh, Din 20 då Ja mm. Känns det att bli 20 av systemet och allt det här? Känns det bra eller? Ja, det känns, det känns riktigt bra. Det känns, men känns det att, <laughs> Vad ska du göra liksom, för ösledagen? Ja, torsdagen, jag nog på torsdagen i 20. Då ska jag fira med pappa. På fredag så kommer släktingar hit till mamma. Och då firar vi mig här och på lördagen ska jag ha Födelsedag. Fredeföst?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 Hur känns det och, och, och allt det här all, all, runt omkring. Ja, känn själv kan vara lite play. Nej, jag vet jag Max det, det är ju mer uh, unga. Så... Nu ju mycket i, i tidningar ja. och. Jag hade ju en transperiod där i slutet av säsongen där jag riktigt bra. Och ja, då kommer jag med i tidningen långt. jag jobbar ju på skolan. Vilket gör att. Det är väldigt många barn och alla som vet om allt, allting. Och... Ja, så nej, men det det, det känns bra. <laughs> Hur kändes du för att få skriva för dem? Ja det känns bra. Jag, jag har ju ingen riktig artograf. Rikt... Alltså, så, så det blir lite... Det blev lite olika varje gång. Ja, ja det är ju ungefär samma styr på dem. Men det kan inte alltid bli bra. Ja, ja. Jag har liksom inte den där känsla. Ja, ja, ja. Ingranna. Ja, nej, nej. Det blir alltid unik, ja då. Ja, ja, men det kan man väl säga. Det var ju kul att, eh, att du fick lite sån här, ja, eh, jag vet inte, uppmärksamhet. Men jag tycker du förtjänar det faktiskt Tack ja, så mycket. Ja. Det var faktiskt väldigt roligt när, när det var bilder och penningen. Och... Jag var okay. alltså, som man nämns och så, så. Det måste ha varit jäkligt stimmigt i skolan. Ja, det var det. Det var, det var en Mycket släppande på ryggen och strykande och frågor och... Blir det alltså för i skolan? Ja, inte efter det här Men innan har det blivit Innan ja Står ungarna med anteckningsblock då I trappan och <laughs> Väntar på att det ska komma liksom Ja, <laughs> nah, inte riktigt så Det är mer om jag har Gått in i något klassrum sådär <laughs> så, kör du, ja. så kör du båda händerna ut Så, så alla som är i high five så. <laughs> Jag springer bara <farligt> med i klassrummen. <laughs>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 Ja, men skulle vi tacka först då Max. Det var jättekul att du ville gästa. Ja, tack så mycket Max. Ja, tack det så Det fick komma med. Det var en, det var en ära ja. ja, tack så mycket Max. du får det bra. du kanske kommer och en fler gånger på den, man vet inte. Så ses vi, ses vi nästa helg. Ja, absolut. Det är fullal glädje. glada. hej mm. ja, med. Ha det gött Max. En Hej. Bye. Bye.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 Jag är ju sämst för teknik så är det bara. Ja, Nå, vi, vi fick ju tips av eh, goda ekglar, Kristoffer. Ja, Kristoffer Ekdahl måste vi tacka. Ja, det är väldigt stort tack. Och för han och Albin Blomqvist gjorde ju en väldigt bra podd förra året var det. Väl? Stor inspiration? Ja. ja. men då säger vi väl just? Ja, det bra. Ja hör det bra. Och Glöm inte att skriva till Max Amba att han, är, han fyller oss snart. Har du det var allt från tjänis på den. Puss, puss.